begira, begira! Zer da? Esaldutzu ikusten, itzairean? Itzairean? Bai, zintzilik irratiko saio berria, aekako ikaslek egindakoa? Zintzilik irratia! Jesus Motel, dena esan behar zaizu! Bai, zintzilik irratia, horeretako irrati libre bakarra? FM eu torrri gure iratsa joora Leheneko denborretan Ebrotiktur da Ontorri haekako ikasleok egiten du irratsa joora. Eskoku Eskoleriian eskuadaz bizi gauko egunetan gaudiz etara omnipotente ki lleguene ongietorri hitzaidean mi racha llora es cuadreria nsquaras bizi es cuadreria nsquaras es sin sel sel any hune ke DA franco tabi es cu pasapalabra ditzen den jokua proposatzen dizuegu batak nola egiten den ezta, da batzuk definituko ditugu ezango dizugu zein izkirekin azten den eta zuek asmatu behar duzue, bale? Ez azten da adibidez etxe bat gaizki egina baldin badago eta erortzen bada ingenieroren ardure izango da Beraz, hauek izango dira, e, erantzuleak, oso ondo, oso ondo, beste bat. Bez hasten da, norbaiti, nahi zerbaiti laguntza eman, eta erasoetatik gorde, zein akzio daore? Mm, Babestu, oso ondo ere, haber, haber, dez hasten da, nahi eta nahez? Hala beharrez ezinbestez egin behar dena. Terri gorrez. Bai, bai bai. Etazkenekoa ez hasten da. Azerketa egin ondoren datorrenari nola daitzen zaio? Nemaitza, primeran, primeran. Pero ataca Orain berriz, password jokuari egingo diogu, eaz moduz moldatzen zarete honetan. Benga, a ber, mm, emaitza. Hmmmm, nota. Usta? Fruitua. Primera. Benga, mm. beste bat. Pentsamendua. Ausnarketa. Erreflexioa. Ah, gogoeta. Bale. A ber, mesa. Apaisa. Mm. Eriotza. Ah, ¿hieta? Vale, vale. Tantua, Zakia, hombre, oro corean. Ah, Iraina. Pondo. Esa es de Go sti nintzen jartzen historiaren tabernan Kristo ne master aukralagastek zenekardo bella Aztunetan ezagolde berezi batzuk entzun ditut eta ez dakizarra jo nahi dute Lagun noko dira zau? ba, ah, beti berde Ea, baigabota Adarra jo, adarra jo esaten dute kalean eta ez dakizar den Eta zure zerra hori? Ba, bikinguek egiten eh, dutena Adarra dute, bat atzen dute Zuburuan daukasuna dezalakoa Tatsiura bat ez ala jotzen dute Ez, motel, ez Adarra jotzen txaintxetan ibiltzea da. Nike egunero egiten dizutena. Inusentea. Inusentea, ba, lantegian nire nahuzia nire gana horbiltu zen ezanez. Aizu, Iban, laudu kualdeazu, prakak betela nahota. Ta ni, nire prakti behiratzen asinintzan, ta ez nuen ezer ez uleptu gabiat ta beriat zireta. Ai, Iban, lagun maitia. Oso lanpetutazte egoela esan ez izuzun. Hori ezan nei du prakak beteranek Ama laua zot trompetaio lagun batiean zera juntsan bere baseria ahuntzi jaten emateko antuzidan dagik hoe hon Bukitzakuan laguna kestion primera nik erantzunion errazazela tabelak esakzian ezela onzaren gauertiko ez dula baina hauzeke zeukaten katarroik zen albarua gilean iaz haure muti horrek beste zanei balta oka onzaren gauertiko ez de ez dela gutxe ez du erdaraz esaten dute moko de paun hau txartatika se cabean coragertzen is nice in un outside it in visita in sepa imperialde ta ni erenioak izan zidan, txapela buruan eta gili munduan. Nikeratzu nio, noskri, txapela beti buruan, non jarri behar dut ba buru du. Aipeste eta ez duzu ikasten, eh? buruan eta gili munduan ezaboldeak ezan nahi du, ba orixe, munduan zer ibidearen zure jatorria ez duzula astu behar beratzak tiruz bale hankatze biltzara idian gonela ezin leike esan du jankuaren izenian GONELA <gülüyor> EZIN LEIKE zineba duzue entzun zentzenik gertia entzaideak hoese eingoen eh? sentitzen dut nirebaittan zerbaiter atala hasiko da orain lurkoan idoiar bladeekin egongara Madrilein epaiten ari diren Euskaltea egiko irakarlegarekin. Ui, Doia, sa egiten duzu horretan Ez haltzeu den Madrilein? Ba, Madrilein epait, baina pasaden astean. Ze, aste honetan eta datorren astean, e, Audintzia Nazionaleko bigarren salako epailek o, porrak, eman dizkigute. Bueno, porrak. <coughs> Oige. Eta azte honetan eta datorre naztean ez dugu madri joan behar. Bi e, mila eta mairuan agude, baina hasi no zen historia hau, nola azizan? Bi mila eta arrasoia duzu. Bona bueno, ba, atzera urteazko egin behar da. Gutxinian, gutxinian, gutxinian, amaboz urte, edo gehiago. Ze augustia... Mila bederatzireun, hau da, ogei garrem nendean Mila bederatzireun eta laro geita Hemen sortzian Mila bederatzireun eta laro geita Hemen askok eta askok Igual ez duzuego goratuko, baina nikaipamena Egin eta gero, konturatuko zarete bere ala Audientzia Nazionaleko e, Bere garaian Epaile fanmatuen Baltasar Garton e, jauna Zen? Hai, txalte, A, gaur egun ja ez dago, dago. Bertan, baina berak sortu zuen beresiki euskal e, independentizmo edo e, eskertearren kontrako e, tesi nagusia berak e, abiatu zuen berak jarri zuen martxan tesi horretan baltasarrek e, zioen e, e, euskal kutsua e, zuen orok Eh, erakunde armatu kokidezela hau da dena da eta Bai? eta orduan eh, garai horretan eman pues, eh, ziren eh, lehenengo eh, atxiloketak lehenengo ilegalizazioak lehenengo egunkari irrati itxierak egine eh, egunkaria egin irratia orduan eh, hain uspetsu egintzen eh, emesortzi laro goita emesortzi edo 1898 eh, sumarioa martxan jarri zuen eta bertan eh, pues, lehen esan dudan bezala egunkariak eta irratiak eta izteaz gain bain bat eh, era gile hainbat pertsona e, atxilotu eta espetxatu zituzten. Ondoren e, izan ziren e, gazten kontrako sareka da, jarraia ikasegi. E, ondoren e, bueno, bit hartorretan ere josilzualaberen kontrajo zuten. E, ondoren e, izan ziren e, baita egunkaria bera ere hiztea, e, Udalbiltzaren kontrakoa eta horien guztien artean ba, gurea ere sartu zuten. Eta zu? Atxilo eta atxilotua atxilo noiz, nol, nolak, nolak Ba, nik lehen esan dut, e, emilia pederatzirun eta laro gaita emez hortzian e, abiatu zuela galtasar garzonek e, todo ezeta e, zioen etesia eta nik kasualidades laro gaita emez hori guztia e, martxan jarri zuenean ean e, aekan enbilen lan ean Baik ana bizitza nire bizitza osoa euskalgintzan aritu naizolako ekako irakasle eta herrimailako pues bestelako mugimenduetan baina tartean ere nik egin ditut e, nire Artu emanak eh, politika gintzen, baten batek esan dezake. Anola politika, baina bueno, oso gazte hogeita irurten ituela, atxebeko zinegotzi izan nintzen, hemen eh, herri honetan bertan, eh, beti izan dute eh, keska, eh, nire herriaren etorkizunaren eh, inguruan, eta ez etorkizuna behizek eta egungo egoeraren eh, inguruan, eta beti ikusi izan dut eh, eh, politika gintzatik eh, gauza asko egin eh, zitezkela. Dai. Kontua izan txan e, e, urte batez edo urte terdi edo Eka utzi eta bere garaian e, Euskal Herritarroken e, lanian asin intzela Nasional maian, kultura arloan, e, arlo ego, e, ekonomikoan eta lanean posa, Nik nukan e, ba, esau garrien ser gartatzen zen, ba etzirela garaionak zenia sintzanean 2000 2000an hasenntzan 2000 2000ko udan edo hasenntzan eta banekien ere pues 98an er, garjoenak esaten bazu esaten bazuen todo zeta banekien e, etxela oso egoera e, normalizatu bat e, politika egintzan aritzea baina niken ere ez dakit e, nire buruarekiko e, pozea galderazkok eta baltasas gartzoneko egizango du, audintzia nazionaleko egizango du, baina nik baduta aukera politika politikagintzan e, e, aritzeko eta nire ahaldu dana egiteko. Eta kontua izan txan, pues, e, urtet erdiz mala Euskal Herri Maian e, politikagintzan e, Euskal Haseltarroken eta ondoren batasunean e, lanean eta gogorat zendut oso segon doainera, zera anekdota gamoduan oso hona da, baina apirilarene askeneko azteguruan aurreretan sagardu guna entolatzen da. Ba, kasualidades lanun bat horretan, eta nimen bien ja joa, ma, piko urtez edo, ezagardagunan ere lanian antolakuntzan antola edo lanian, eta egun horretan, e, sumardian lanian enguela, e, pues, e, eskerra batzadeko kide bat etorri, eta izu idoia e, ordu erdi barru, mesedez, e, elkardu behar duguz e, berriak datoz esaten zuen. Eta, pues oi xe, joven basuak saltzen ari nintzen, eta, bale, bale, ba, jarriko dut beste norben ere ordez, eta, bale, e, bale, eta, orduan elkartu eta esan zidan. Audientzia Nazionaletikan filtrazioak egon dira, eta eun, eta berrogei tamar, furgon eta datos madrildik, atxilokitak ematera, euskal herrira eta guk esan gainuen 150 furgoneta. Nacionalen Autolicia Nacionalen furgoneta. Oriak kurrun asko dira, eh? Bai, bai eta jo, e, ondoren esantzan bai, Itziarretikan ikusi dituzte edo Mirandatikan ikusi dituzte pasiatzen e, dasak da, izan. Ta da izantsan, pues orduan eh basi, e, ba, susmatzen san eta filtrazioak egon ziren, segurren gounean eh e, e, bere momentuan ba, batasunako bozera mailatasena pre komunikabe den aurrean eh atera eta eh esantzuen. Atziloketak egongo sirela ta e, santzuen, Ere, batasunaren kontrazoa dela. Kon todo esas gertatu izan, pues eh batasuneko hainbatki den eh asteburu haritan edo astele horretan ez dela Euskal Herrian. Eta gu geunden Dai? Eta orduan ez zituztenez haiek topatu, gu topatu gintuzte. Eta e, atxilotu atxinatu gintuzte. Eta orduan e, ni atxinatu ninduten eh 2002ko apirilaren 29an, astelena zen, Arratsaldeko lauak eta laurdenean, Goiartzungo plaza. De Polizia Nazionale izan txan Atxilotu ninduena Eta um, Iru Eguneko inkomunikazia Eta gero e Komisalde egin inkomunikazia Eta gero pues, e espeteratutako aisialdiak. Oliak. Lenik eta behin, e, Baltasar Garzónen e, bulegoa ezagutu nuen, haudentzera nazionalean bertan eta e, Baltasar Garzonek eh erabaki zuen 11 e, pertsona izan ginen e, e, egun horretan atxilotuak, Berez beres herrikotasunen kontrako sareka edo hartu zena eta eh 11 pertsona hauek eh espeteratu dituzten. zer da espetxean egotea. Uf. Uh, Ho uh. <risa> pasada dira dagoeneko Olasterra, 12 urte pasadira, eh espetxea eh hola eta Bizitu nuela. Bai, txapasoatzen dit. <risa> bueno, kontuaga eh hartu eman hori e, guketxean beti izan dugu, zela baina jairebe gara eta eh Sergioen iratzetik dijoan anaia 16 urtekin atzilotu eta banekin eh e, zertzan eh joatea, banekin zertzan eh bat espetxean egotea, baina oso diferentea da, baldin eta zu bizitzen baldin baduzu azalean. Bueno, lenik eta behin eh espetxea zer den? Espetxea tokitzi bada. <laughs> Toki itxibada non suk e, e, dauzkazun e, askatasun asko eta asko mugatuak e, dauzkazu preso egoteagatik baina oso diferentia da e, preso izatea, preso arguntea izatea edo euskal preso politiko bat izatea ze bai estatu espainarrak zein estatu frantsesak e, e, mendeku gixa hartzen e, ditu e, e, euskal preso politikoak e, espetxean egotea ba, espetxeak markazioa tenituen dituen e, bizitza arau horiek, e, betetzean e, dago, zu, espetxeratzen baldin bad zituste preventibo edo bain moduan epaitu bitartean eta gero be, kondenatua baldin bad zaude espetxeak markatzen dizkizun eh e, betetzean eh dago. Hau da eh hiru aldiz eh errekuentuak dauskazu. Egoizeko sortzeetan, eguardiko ardubietan, gaueko federatzeetan. Non e, funtzionarioak enbanan-banan ikusi berzaitu uste eta rekuentatu egin berzaitu Ba bertan ez dela, edo ies egin ez duzula e, e, ikus desaten. E, e, espetxeak ditu, pues e, eskortzen betxe barruan, zo bitartean espetxe e, zuzendariak markatzen dizkizun e, agindu horiek e, bete behar izatea hau da e, espetxaren e, garbik eta ze arduratu behar zara non euskal preso politikoen kolektibuak kuko egiten dio, ze zu espetxeratu egintzen zaituz eta zukez duzu zergatek mantendu behar e, espetxaren e, funtzionamendua bera ne? ze es que es da lógica <laughs> da eta gero pues e, alarenik bete esaten dute naiz eta espetxeak pues, vale, e, muga asko de casu se sein oso bizitza arronte bategan baina e, aliberean e, bizitza gaukatzen E, oso saia da hala ere harremanak eh senitartekoen e, lagunekiko, eh ikasketeekiko, ez akisu bat e, zure e, egunerokoak eta harreman horiek mantentzea oso saia izaten da. Ze, Lehen esan dut euskal preso politikoa eta aplikatzaile bestelako legedi bat. Hau da, bere konstituzioak esaten du edo eh suk kondena bat betetzen ari edo preso baldin basaude, zure etxetik hurbilen dagoen espetxe batean sartu behar saituste, baina denok ezagutzen dugu sarden dispersioa eta ni adibidez ez ne ez aukaten ez e, berez e, inongo e, mm, E, puntu negatiborik nire kontra, espetxeratu ninduten momentutik, ja soto del realen espetxeratu ninduten, au da nire etxetik boste piko kilometro etara. bai? E, horrek suposatzen duen guztiarekin hau da zenitarteko eksekulako e, kilometropile egin behar izatea zurekin e, edo zurekin minutu bat batzuk egoteko eta zu despetxean e, e, zauden bitartean eta bizitabat itxoiten ari zaren bitartean ba, beti e, pentsatzen duzu mekagoela letxe Osea, badakit, orain goizik ordubietan haitak e, edo anaiak edoztak izan, auto hartuko duela edo lagun edo edoztak izan, auto hartuko dutela eta kilometro horiek egin behar dituztela zurekin egoteko nahi eta hori oso gorra da hori oso da zer hori da, euskal preso politikoen kolektibari bestelako muga batzuk ere sartzen dizkietela hau da, e, bizita, lagunen bisitan e, mugen kopurua hau da, berez e, zu preso baldin basaude eta e, edozin lagunek bizit, baimena eskatzen baldin badu zu bisita zaitzakete, baina alde euskal preso kolektiboa ez, soilik amart lagun Dain? eta tartean 10 lagun horien artean ere sonitartekoak sartu izan dituzte edo lenguzuak edo lenguzu txikiak edo koñata koñata, segun txikasoetan baina, soilik 10 lagunen bizitak, bai? Eta gero bestelas gain, astean soilik bi gutun idatz ditzakezu. Bai? ja, o sea, zug balean daukazu edasteko eh gogoak eta sari ez ezdik zen bat mugatua daukazu ze astean soiliek bigutun bidald ditzake euskal prespolitikotikogatek. 2002an esan dezu atxilatu industela eta orain 2013an gaude. Orain arte egon za gartzelan. Eh, es ez, ez, ez, ez 2002an espetzeratu eta egin bi urte eta 15 egun ezan ilabetera iritsi eta e, m, audentzia ahondentzia edo Balta zaharra garsoek esezarri zidan e, e, baldintzapean atera izateko hogeitamar mila euroko fidanza. Bai? eta ardudan eragurasoek hogeitamar mila euro horiek orindu zituzten eta e, kalean egon naiz e, pues, e, orain arte hori bai muga mugekin. kalean egonnda ere baldintzapeko askatasunean zaude, astero epaite gira sinattzeera joan behar duzu ezin duzu Estatu espainiarretik e atera, pasaporte, bueno, ni pasaporte rik ere ez neukan. Aber ese pasaporte entregatu berruen Audiencia Eta eh hoeje. Eh, betero fidantzaren abalak ordaintzen. Eh, eta eta orain ia 12 urte Tabero Madriden Baqueta. Ze egiten desuen Madriden egunean zean? Bueno, Baqueta hori Urriaren 17an hasi izan. E, karo, honen guztiaren berri gu, ja, orain dela urtetapiko, e, bagenekien, e? e? Epaiketa izango genuela, eta orduan hori guztia prestatu egin behar duzu. Ze, nahi edo ez, osea, kontua da, ni hori eretarra maitzela, eta momento batean administrazioak edo dioene bezela, nire herrialdea baldin bada edo nire komunidadea esera baldimada, e? E? Euskal autonomia Erkidegoa Baldin Bada, berez, e, bertako administrazio judizialak epaitu behar nau, ba ez, gu audintzia nazionalako behar gaitu. Hau da, Madrilera behartua gaude joat era. Bai, kontua da, klaro, zu ekaiketa baldin bada duzu, Aztelen Azterte eta Aztazken batean, esin zaitezke egunero Madrilera joan, Aztelenean joan, Aztelenean gauean etorri, Azterten berriero joan, ze da e, egin behar dituzu, orduan, azpiegitura bat behar duzu bertan e, egiteko. Nola joan bai, Eh, non lo egin eh, Nola mugitu eh, San Fernando de, de Nara eseko eh, nazionalak duen epaitegi horretara zenik honeguztia da eh audientzia nazionala osea nazionala veray intrate izango da eh fasismoak ere egitako eh, orden nola deitzen zitzaion Tribunal, Tribunal de Orden Público ¿Qué es lo que se hace ya? ¿Horra que kalkulua egin genuen kalkulua egin genuen eh haser suposatzen duen eh aste bete batez eh guk sumarioan 36 ikide gara baina 36 ikide hoietas gain eh e, eta e, kulturral kartetako ordeskariak ere eh hm mm, deituago de e, zera epaiteka, epaiketa honetara naiz eta autxiperatuak es izan, bai? Zehaiak deitzen dituzte eh erresponsables edo moduan kultura elkartetako eta herrikatako eh, ordezkariak. Da gu egin genituen, zer suposatzen duen E, bidaiak, hau da mm, edo autoetan joatea, peajeak, gasolinaak, e, edo eh furgoneta kalokatzea, eh bertan egitea, bertan eh jatea, bertan procura, bertako prokuradoreak ordaintzea, bertako eh abokatua dokumentazioa, guztiak, eta kalkula egin genuen eta gutxi gorabehera. Eh, e, aurdintzen esunalak Salak markatu zigun egutegi baturriaren 17tikiz hasi eta eh amaiera amaierara artean e, bitarteko epaiketa bat e, burutzea. Eta kalkulatu ganoen 6.000.000 euro. 6.000.000 euro. Dehar zirela, horrelako e, epaiketa bati aurre egitean. Bona egitea, Bola, mila esker etortza batik, itxairean saio ora etortza batik. eta nigu... Bona, bueno, mila esker e, zuego miratzea batik, eta ziurrenik saioa e, Hau, e, hau guztia e, entuten e, ari direnei, bakarrikan e, aipemen e, txiki bat, eta vale, Euskaldunak gara, baina eta e, bereziki abertzaletasuna eta independentismoa alarrekatzen dugun Euskal Herri libre bat nahi dugu guztiontzat eta gure, gure, gure atzetekan datosen belaunaldien txat, baina aipatu nahi dut eh, Madrilen ere oso jende jatorra tapatzen ari nahi zela eh, baliekazeko, entrabiazeko eh, 15 m eh, mugimenduko jendea eta haiek ere ba, nire bidaltzen dizkidazuen eh, animoak eh, jaso behar dituzte eta ni saiatuko naiz zaiarei ere eh, trasladatzen Hain Txisteak <risa> Zein da distancia neurtzego unitaterik txikiena Milimetroa ah? Zein da likidoak neurtzeko unitaterik txikiena Mililitroa Ta zein da inteligentzia neurtzeko Unitateri txigiena Militarra <risa> Bi emakume tabernan Elkarrekin solasean Eta zuk gizon sentibera Ederra Aldarte onakoa Adeitxua Aurrak gustuko dituena Zukaldean ondo molatzen dena Aurkituko bazenu Zer egingo gozenuke Dokumentala <risa> Nola esaten da lea euskeraz, Gisa sola Nola esaten da kamarero euskeraz, Harry Pote! Lagunok. Gaurkoan browni bat prestatzeko errezeta emango dizuet Lehenik eta behin beharko ditugun osagaiak esango ditut Txokolate beltza eunda berroita gramo Gurina berreun gramo Azukrea beste berreun gramo Intxaus txikituak larogei gramo Irina larogei gramo eta lau arrautza Batetik, Maria Bainoan urtu itzazu gurina eta txokolatea Badakizue Maria Bainua prestatzeko kasola bete ur behar dugula. Kazola hau, sutan jarri. Ura berotzen den bitartean, osagaiak beste kasola txikiago batean sartuko ditugu, eta azkenik kazola txikiago hori uretan sartuko dugu. Hau izango litzake Bainu Marian urtzeko prozedura. Marian urtzeko. Bestetik Konziertaian batean nas itsazue Azukrea, Arrautzak eta Irina. Obedu zue beti irabiagailu elektrikoa erabiltzea. Irabiagailua erabiltzeak masa finu egingo du eta gure browniea hobetuko du. Lortu dugun masa honi urtutako txokolatea eta gurina isuriko diogu. Bizkanaka bizkanaka eta irabiagailu elektrikoa gelditu gabe. Osagai guztiak ongi nahastuak daudenean, txikitutako intxaurrak bota eta koillara batekin ontzian duguna ongi nahasi berriz. eko molde batera isuri masa. Tartzea egiteko moldeen artean silikonazkoak aukeratzea egokiena da. Ez bai dituzue moldeko pareta gurin eta irinez hauthestatu behar. Masa moldera isuri ondoren, labera sartuko dugu 180 graduko temperaturan 10 bat minutuz. 10 minutuak pasa ondoren, labanba sartuko dugu browniean egina dagoen ziurtatzeko. Garbia ateratzen bada, gure braunia prest dago, ez bada garbia ateratzen, beste lau minutu sartu eta proba bereina egin. Eta bukatzeko braunia hozten denean apaintzeko aukera izango dugu, bai azuker glasarekin, bai txokolate txuria, beltza edo koloretakoekin. Animatu zaitezte egitera, benetan erraza delako eta oso ezea gelditzen denez, egun asko irauten du fresko. Ongi izan lagunak eta beste bat arde. zentzuleok aste honetan sexuistei txiki bat alzaldu nahi dizuegu ze uste zenuten hoe on euskaraz egitea ezin dela hala duzue lehenengo itza zakilla, guztana, txitsarroa, picho, pitilin gizonezkoen seksu organoa izango litzateke alua, bulba, potxin pikua, potxolina emakumen seksu organoa gainezka egin edo guztu orgasm orgasmora iristean gorputzak likidoa botatzeari deritzo biako, sakili atentetzeari esaten zaio. Adibidez, az zenez kapuzka. Ama jarri kajarrenau. Osaba, ameriketatik etorri. Ilerokoa jaitxip. Adibidez, Meldurtutan Beldur, orain dela hiru egun zen etortzekoa Osaba Ameriketatik eta ez da oraindik etorri. Kampaña jo. Gizonen txetsu organoak masturbatzea. zipiroiak garbitu emakumen sexu organoak mastorbatzea Txortan egin zasta zasta egin larruajo larrutan egin amodioa egin sexu harremanak izan adibidez nik anka puntetan ere eh? egingo nuke txortan, mezes chortan egin zasta zasta egin larruajo Txortan <risa> egin zasta zasta egin Larrua jo Larrutan egin Amodioa egin Seksuarremanak izan Adibidez Nik hankapuntetan ere egingo nuke txortan Zakila, buztana, txitxarroa, Ticho, pitilin <risa> Zakila, buztana, txitsarroa. Zakila, buztana, txitsarroa, picho, pitilin. Gizenozkoen, sexu organoa izango litzateke. Adibidez? Hazte, buztana. <risa> Hazte buztana, atzoko bauiko mutiaren Lareun urte horere eta <música> Nolokazen gure herria? <música> herria Lapurretatik eta Erazoetatik babesteko arrezit ingaratu zuten Arreziak bost atez zituen Horietatik bi lurrekoak ziren Lafarrakoa eta Frantziakoa Beste irururak Ugarritakoa errebabelekoa eta itsasoko ateak ziren Ate bakoitzaren ondoan Aiek zeindu eta babesteko dorretzeak zeuden Bastioi bat ere batzuen lurrezko bi ateak hobeto seintzeko Itzulia zira batean herriak bost kale zituen. Goiko kalea, beheko kalea, erdiko kalea, eliza kalea eta horere eta kalea. Behanduago herria haendu zenez. Arresiak zabaldu eta beste iru kale. Iraiki zituzten. Santxo Santa Maria eta kapitan henea. Herria dotorea zen. Hainbat dorretze zituen eta kaletako lurra harrizko Harla zen ugarritzako zubia bezala Horregatik hainbat kaletan gurdiek debakatua zuten ibiltzea gurdilekin zorua onda ez Mikel Azuloko Pasabidetik gora ibiltze ziren Nafarroa aldera zioatzen gurdiaak. Nahikoa komeri handik pasatzeko pasabide estu baitzen. Arresietatik kanpo Madaleneko ermita zegoen. Garai hartan lege nardunen ospitalea zen. Euskai eskutua amatzeko garaia da. Hago egirapistak. Lehengo pista. Miraz urtsilegun eta ogeita mabosteko urtari lairen amabian jaiozen. Biagarren pista. Oiartzungo eta horretako mugan, mugan dagoen bazerrita batean jaiozen. Iru garren pista Ez da emakumea Baze ribatean jaio arren zuen bertan egin biziozoa Bos garren pista Basta garen ondorioz hogeita maboz urterrekin hilzen Zei garren pista Euskal Herrian aldaketa asko zeuden, garai batean biziku zen industrializazio garaian Zazpigarren pista. Euskal Herriko abeslari oso ezagun bati bertsoa idazion hoenetara gonbitatuz. T Sotxiarren pista. Basaiako zezen bati bertsoak idatzi zizkion. Horretako hainbat lekuk pere izena daukate. Gure euskaltegiari izena ematen dio. Osongi, asmatu duzu, bertsona iezkutua Zervantes da. Iaizi hartu burua. Iri edo herrietan bi, etxe l'erroren artean doan, bidea. E, ari bidez, e... ki... <risa> nidokalea... <risa> Eta <gagger grinding> <risa> <risa> esu frase, eh? Harkaitxa taberna, hogitartikoak, plater, kominatuak, eta pintxoak, patata, tortilla egiten espezialistak. Euskal... Yeah, Iaizi, <laughs> yeah, <laughs> arte burua... honekin bitelin Hoy ez entenden zo arte balarte to Ilutzeko 9etan, irratian, FM 100